Всі голос. Підходячи з донькою до хвіртки, господиня вледіла. Вертається її чоловік за бобами хлопцями, а свідомо гурбана в круг підводить. Кров схолонула в серці. Лихо но. Страшно засумчений він, ще таким не бачила. От, рідний наш, невсе пущі робітник, всю сім'ю годує. І за що вони мучать? Ми ж тільки злидні. До середняків не піднялись. Як приречені, йдуть Мирон Данилович і хлопці. За ними нап'яти набігаючі бригадники. Стала господиня, коли воріт не зрушиться, мов приросли стопи до землі, хоч тривога аж валить з ніг, пориваючи, мов вітер суху белинку. Напасники відкинули ворота, Тут, подібно до татар забігають коло підводи, покрикуючи, господар сказав дружині. Тільки хліба правлять, що нема. Я б вже взявся. Забрано. скрикнула, мов не при собі Дар'я Олександрівна, збагнувши, що юрма забігає вже класти в могилу. Забрано перепитує і наближається розпорядчок. Сидить обводив круг каламутних очей, недоспаність і обпитість. Рідка щетинка тягнеться на пергамових щоках. Сказали, забрано? Про державну заготівлю? Замість, як свідомі громадяни, здати лишки, ви сказали наклеп, що забрано? От покажем, що значить забрано. Під куркульники. О, бід куркульники. Приходили схожі на вас, забрали землю. Зосталась хата і шматок ґрунту коло вікон. Ми незаможники. Розкажи, з досадою відповів розпорядчик. Збільше повно. Ми засівали сам клинчик і нема хліба. Заладили нема, бо нема. Кукурудзи трішки було та буряків та картоплі. Думалося, на прожиток стане хоч скупий. Землі немали ж. Забрано. Забрано, забрано, передражнює літуючий розпорядник. Зараз подивитесь, як бува забрано. І враз повертає обличчя на вулицю. Там крик розлягається, заворить мив сусіда. Чутно вигук і відповідь. Ланка піонерів-школярів як настроєний хор під рудою партійця затинає. «Ур, куль, віддай слід!» Сусід, стоючи на порозі, спокійно відказує. «Дітки, беріть слід, як вам треба». «Віддай слід, ти есплутатор!» «Вивчені недоладно, скалічили слово, а сусід відповідає в тон. «Який я есплутатор?» «То хтось другий?» Навчани правди і так робить, а я від землі. Дивіться на мої руки. Всі в мозолях. І дивіться на чивісь. Піонери зернули на руки диригента партійця, м'які, як балабушки. Але він помигонув грізним знаком знову кричати. Віддавай ключі, курку. Ось вони, мирно відповідає сусід. Раз вам треба, дітки, дивіться, хіба не даю. Керівник докинув найособливіший сигнал. Тоді хор репетує, щоб на весь куток віддалося луною. кур ку На додачу диригент розить хліборобові. Ми з тебе, світченка зробимо. На вулицях завжди красувався взірець майбутнього, що обіцяє парфіюць. Під тинами, де зеленіла смуга шпоришу в холодкові тополь, прилягав Свиченко і храпів. Обжмаканий, як годиться, та неселі. Це б то Силу вживало його ім'я замісно назвати когось ледащо. Сусід сказав, зробити з мене свиченка легко, а от зробити свиченка мене, це трудніше артіст стояв мовчки. Знинацьки, як опечений, виробив долонями знак і знов різнуло найвищими голосами «Кур-ку!» Через вулицю всю суперечку чути в дворі катранників.